Partea 4. Capitolul 9 După ce fusese dat afară din casă de Luchi, în felul acela atât de jicnitor, Ștefan nu se mai gândise la ea. Era nedumerit cum o ființă cu un astfel de chip, cum era al ei, putea să aibă astfel de cap, adică să tâșnescă din el lucruri atât de urâte și absurde. Întâi el invitase la masă și el se dusese străbătând un bucurești stăpâniț de oameni armat care îl puteau curăța luându-l de pildă, cum se și întâmplase, drept evreu. Apoi, cum îl întâmpinase chiar în prag. Între noi totul s-a terminat, n-are rost să mai discutăm. Vă să zic că îl chemase acasă ca să luminească. umilească. Urmă, îl făcuse trădător al propriului stat de unde plecase, al părinților și al fetei iubite, și că cine trădează odată, trădează apoi mereu. Și se holul ca o zeita răzbunării, care a pedepsit pe muritorul nedemn cu care petrecuse clipe de iubire, transformându-l în câine. Plecând cu capul în piept și clocotind de furie, Ștefan se simțise chiar un câine în care cineva a dat cu piciorul, fără ca măcar câinele, să fi fost vinovat de ceva. Apoi începuse să o înjure și se răcorise astfel, spunându-și că, bineînțeles, clipele frumoase pe care le trăise cu ea vor fi rase din amintirea lui, nu fiindcă n-ar fi fost adevărate, ci pentru că jignirea pe care ea o adusese era atât de mare încât le punea în umbră. Ștefan o uită pe Luchi, prins mai ales de bucuria pe care i-o făcuse patronul, anunțându-l că în primăvară îl va trimite la Paris și, mai mult decât atât, de faptul că aproape zilnic patronul îl chema la el în somptuosul birou și îl ținea acolo ore întregi ca pe copilul lui, dându i uneori să citească chiar pe loc articolul pe care tocmai îl scrisese și discutându-l împreună. Când într o dimineață se din din înainte de a deschide ochii, Luchi nu mai poate să-l convingă pe doctorul Spurcaciu că între ea și Adrian n-a fost nimic, fiindcă nu mai e fată mare și doctorul, culcându-se prima oară cu ea, ca soț, își va vedea astfel confirmate toate bănuielile. Ori, Luchi știe asta? Prin urmare, nu se va mai mărita cu el decât dacă îi va mărturisi că eu sunt cel pe care el l-a iubit. Dar el o va crede? Nu, fiindcă abia dacă o cred eu, care am fost totuși eroul adevărat al ei de revelion. Luchi știe și acest lucru. Înseamnă că se va marita cu Adrian Popescu, izmenitul ăla. Sunt curios să știu dacă e adevărat. Și se trezite tot și deschise ochii. Bun, și ce mă interesează pe mine toată istoria asta? Mă interesează, fiindcă pe ăsta nu-l iubește deloc, cu toate că moare după el ca prietenă. Da, o face să simtă că viața e o sărbătoare. Dar când el i-a căzut în genunchi și a spus că o iubește, chipul lui i s-a părut murdar, urâsit. Asta se numește pentru ceea ce avem noi mai intim și mai adânc, repulsie. Atunci de unde, pe mății, venea sentimentul de sărbătoare când se plimba cu el? Ca și când, exclamăște Stefan, dând din numeri, aș putea afla și de ce noaptea de revelion a scris pentru mine parafraze după cuvintele infernului lui Dante. Înseamnă că fata asta e chinuită. Ea mi-a dat tot și mie mi-arde de jigniri. Puse mâna pe telefon și o chemă. Luci, ce faci tu de nu mai dai un semn de viață? – îi spuse auzindu-i glasul în receptor. – Ștefane, strigă ea, ce e cu tine? – Eu sunt cel cu inima neapărată, poate trezi oricui dorința de ea ca în fasole, răspunse el în timp ce simțea că acea inimă bătea să-i spargă pieptul. – Da, crezi? – zise ea fără să se mire prea tare. – Să-ți spun un secret. Dar nu i-l spuse la telefon, ci la șosea, unde se întâlnirea și pornirea la plimbare. Era în februarie și orașul era plin de zăpadă, care se topea, în aer bătea un vânt cu adier de primăvară. Cerul era însă norat. Luchii purta pe cap o căciulă de vulpe pe care zise ea, o făcuse chiar ea, cu mâinile ei. Îl întrebă din poartă pe Ștefan, ținându-o de mână, dacă îi plăcea. S-o vând," zise Ștefan, care se hotărâse să fie indiferent cu ea până n-avea să explice motivul pentru care se purtase cu el atât de grosolan, dacă exista un astfel de motiv. Nu-mi dau seama," zise. Pune-o pe cap. Așa apare o pearcă." Ce e o pearcă?" zise ea. Așa ceva purtat și cam rupt. Se spune despre o părărie." Nu-i adevărat," strigă ea indignată. Și cu multe precauții o puse pe cap și, -și o legă sub bărbie cu un șiret Se ute la ea și Ștefan În timp ce gândea înfiorat E o zână a zăpezilor Mormăi Merge Porni spre șosea cu iuți, Ca și când ar fi avut o țintă Așa cum merg totdeauna tinerii Care în realitate nu au descoperit încă gustul plimbării Dar au picioare care se pun iute în mișcare Ținta existând în ei înșiși pe ea o urmăresc și drumul pe care merg nu e decât un decor care nu se răstrânge în viața lor afectivă, cum se întâmplă cu cei mai învârți. Ei, zise Ștefan, înainte să mi explici de ce te-ai purtat cu mine așa cum te-ai purtat ultima oară când ne-am văzut la tine, în timpul rebeliunii, spune spunem la ce secrete referea din aur când ți-am dat telefon. Ai spus, zise ea, că tu ești cel cu inima neapărată, care poate trezi oricui dorința să o lovească. Era o sugestie că și eu am făcut-o și că nu sunt în stare să mă deosebesc de alții, dau și eu în tine ca orice neghiob. Știi un lucru? Toți credem că avem inima neapărată și îndinuim pe alții că dau în noi. Deosebirea, cred eu, între un om și altul, constă în tărie, fiindcă fiecare e lovit. Renunță la teoria ta, fiindcă nu ești ce ai zis. Mai interesantă mi s-a părut declarația ta de data trecută că ți se întâmplă să uiți de tine ceasuri întregi ca și când n-ai mai fi tu, ci un altul, și că pe urmă te trezești ca dintr-o bui mărceală și îți dai seama că viața ta s-a întrerupt. Timpul tău a fost mort. Asta îmi place, e o stare de perplexitate care poate duce la una de extaz, e o mare bucurie de a trăi. Și mie mi se întâmplă, dar vezi, nu uiți totuși că trebuie să dau un telefon, mă trezesc la timp. Formidabil cum îți stă în cap ca o obsesie, Faptul că n-am putut într-o zi să-ți dau telefon la ora convenită, zise Ștefan. Pentru că ora aceea era neobișnuită pentru mine, zise Lichy. Nu o să afli niciodată de ce ai pierdut acest drept. Bun, zise Ștefan. Și de mai chemat la tine acasă, ca să mă poți umili? De ce? Învață să nu te lași umilit. zise ea pe gânduri. Nu vrea să spună. Merseră multă vreme tăcere tot așa, fără să-și dea seama că merg iute. În același timp, simțeau că adevărata lor timpă spre care încercau să se îndrepte, adică ființa celuilalt, se îndepărta. Bine, luchi, văd că nu ești sinceră cu mine și nu ești dispusă să-ți ceri iertare și să-mi promiți că n-ai să mai faci," zise Ștefan într-o sărziu. Ea nu răspunse. Trecuseră de piața aviatorilor, și traversarea continuându-și drumul lor cu ținta exterioară inexistentă. Totuși, de ce ai făcut-o? Insistă el mai mult curios decât ulcerat, acum când își dădea seama că ea nu va fi sinceră cu el și nu-și va cere iertare. O accepta cu acest șobolan mort în suflet. Spera că nu se vor înmulți. Curios însă, rămăsese. Ia suruse. De ce am făcut-o? Da, de ce? Așa, ca să simți ca iubită. El rămase mult, trăsnit în cap. Cuvintele ei, dacă erau adevărate, dezvăluiau o obsesie, persoana lui. Dar erau adevărate, puteau fi, dar asta mai însemna că, dat fiind această credință a ei, că numai în felul acesta sau în orice caz, nu numai în felul acela obișnuit, cu sărutări și declarații patetice de iubire, putea fi întresânută o dragoste, și făcut să simtă un bărbat că are o iubită, că îi va mai face astfel de surprize și în viitor. Cum să-și ceară deci când ea se purta astfel ca să-l stimuleze să o iubească și mai mult? Ștefan își dădu capul pe spate și ruse nespănimit și îndelung. Era asucită fata asta? Nu crezut nici de această dată.